Я вже розкрив був рота, аби так і зробити, коли він випередив мене. Та так, що моя щелепа просто відпала. Ви Денис Северин? Вимовив порушник глухим голосом. У голові пронеслося з десяток версій. Він був на кінофестивалі. а Він бачив моє фото в фестивальній газеті. Він бачив всю нашу трійцю в програмі телебачення. Він один з завсідників тих мистецьких вечірок, на які нас затягав Дезмонд. Перепрошую, чемно сказав я, намагаючись пригадати, де я міг бачити цього типа. Він упевнено кивнув головою і знову повторив, але вже без запитального відтінку в голосі: Ви Денис Северин. Я вас бачив років десять тому в програмі «Чекай на мене» і, і біля під'їзду вашого будинку у Києві. Я міг би здивуватися, якби в голові миттєво не склався певний ланцюжок, застарілий і заіржавілий. Але оскільки він все ж таки існував, то склався одразу. Так? як і мав скластися. Перед офісом Збишика Залеськи стояв ніхто інший, як містер Джошуа Макклейн власною персоною, котрий приїхав сюди з тією ж метою, що і я. А як могло бути інакше? Я посміхнувся. Ну, звісно, садівник Пол мало скидався на свого господаря. Кілька хвилин Аби прийти до тями, я розглядав його впритул притул. Кругле обличчя, шляхетна сивина на скронях, окуляри з золотавими дужками, без оправи. Сірий піджак, з-під коміру якого вибивається зібганий білий комірець. Краватка сунута на бік і взагалі зім'ята, ніби його хтось тягав за грудки». Мабуть, полісмени приїхали вчасно. Я ще не знав, як повестися, як на поріг вийшла та сама дівчина секретарії. Тицнула йому до рук чорну шкіряну барсетку. І, фиркнувши, зникла за дверима. Він чекав на відповідь. Я вирішив крити його ж картою. Ви Джошуа Маклейн. Упевнено сказав я і знову посміхнувся, пригадуючи свою першу зустріч з Полом. Тиждень тому я бачив вашого двійника, але, щоправда, зовсім на вас не схожого. Він теж дивився на мене, оцінюючи. Не знаю, чи сподобався я йому цього разу, але в його погляді не було ні ненависті, ні зневаги. Так, це я, відповів він, поправляючи краватку. А там, певно, резиденція містера Залескі, кивнув я на двері офісу. Він насупився. І ви, здається, досить круто погомоніли, посміхнувся я. Але йому було не до сміху. Послухайте, містере Северене, сказав він серйозно. Колись я пообіцяв Енджі, що не заподію їй зла і ніколи нічим не докорятиму. Мені треба знати одне – вона в безпеці? Посмішка застигла на моєму обличчі. Іншими словами – вона з вами? Мені треба знати лише це, доказав він тихо. Нас штовхали перехожі, у високому колодязі вулиці стало незатишно і, незважаючи на спеку, зимно. Ми стояли на розі і дивилися одне на одного. Мов, два шахматиста, котрі грають в складну і програшну для обох партію. Я похитав головою, він спохмурнівав. Тоді я нічого не розумію. «А, певно, нам варто поговорити», – сказав я. І ми пішли в паб. Містер Маклейн, як виявилося, не вживав алкоголю і не палив. Замовив лише склянку колії. Мені довелося компенсувати обидві його чесноти і, слухаючи його, додати ті пазли, яких не вистачало у картині мого уявлення про місіс Енджі Маклейн. Ми складали ці пазли разом. Вона потелефонувала мені одразу після перегляду вашого фільму. Говорила коротко, і хоча вона ніколи не казала неправди, по її голосу я зрозумів, що все ж таки щось сталося і вона просто не хоче мене засмучувати, – говорив Джошуа, сьорбаючи свою колу і механічно помішуючи в склянці великі кавалки льоду. А про підробку, якою Зелеський нібито замінив оригінал, мені розповіла місіс Страйзен. Чомусь Енджі мала до неї сентимент. Ну, ви сказали, нібито, – зауважив я і він гарячково підхопив. Так, я з'їздив в Анже, я був в Анжерському замку, де встановлені всі 64 шпалери Анжерського апокаліпсису роботи Робера Поасона, за мініатюрами Батуса, з Лібани і ескізами Жана де Бондоля. Я маю певні зв'язки, і ім'я аби мені дозволили обстежити будь-яке художнє полотно. Пославшись на чергову наукову роботу, я обстежив Новий Єрусалим. Ну, так називається шпалера, яку відтворила Енджі. За всіма критеріями. Навіть здав мікрочастки ниток на експертизу. «І що?» – видохнув я. А він крикнув, чи не на весь світ – «Збишек збрехав! Робота як належала, так і належить Пуасону, середньовічному майстру з майстерні Ніколя Батая, придворного ткача Карла П'ятого. Це поза всяким сумнівом. Незважаючи на те, що Енджі виконала роботу не гірше і точка в точку, на нас озирнулися. Джошуа Маклейн сердито засупив у склянку, гойдаючи в ній нетанучі кубики льоду. Не думав, що Ліка захопиться ткацтвом, тихо сказав я. Він знову заговорив гарячково, але так тихо, що мені довелося дослухатися. О